Välkommen till ett nytt avsnitt av om teknik på Radio Shore. Det är radioprogrammet där vi pratar, ja, om teknik. Vi beskriver hur det fungerar och hjälper dig i teknikvärlden. Jag heter Joel Oskarsson och med mig här idag har jag som vanligt... Jo, det är jag som drar i spakarna och ser till att allting förhoppningsvis låter som det ska. Mm, precis, och vi har en ny vecka bakom oss, som man säger så. Mm. En ny helg framför oss. Och denna veckan så ska vi börja på ett litet nytt kapitel, så prata om lösenord. Mm. Men det känns ju ändå som att lösenorden då måste innehålla kryptografi på något vis, någon slags vi har ju pratat om kryptografi tidigare. Precis. Och det känns som att det måste ändå inkorporeras i det här temat på något vis, möjligtvis. Mm. Så, man, så skulle man faktiskt kunna säga. Vi kommer att prata om det nu framöver, lite hur lösenord hanteras på eh, serversidan, om man säger så. Och så det är främst eh, lösenord då på internet vi pratar om. Det kommer vi att prata om, ja. Just idag och främst nu så kommer vi att prata lite om hur man använder säkra lösenord. Okay. Sen kommer vi även till, som sagt, det här på serversidan och som du säger, för det sker ju viss kryptering och så vidare. Eh, men till en början här så ska jag, tänkte jag beskriva lite vad lösenord är för någonting, så vi har någonting att utgå ifrån. Och lösenord används ju oftast tillsammans med någonting annat som ibland kallas användarnamn. Just det. Och de här två delarna är ju till för att identifiera någon och sen be bekräfta den identiteten. Just det. Så identiteten är användarnamnet och så bekräft bekräftar man då att personen som sitter bakom tangentbordet är den rätta genom ett lösenord. Lösenord är faktiskt ganska problematiska även om de är ganska praktiska också så finns det många problem med lösenord. Det går att lista ut de här, va? Det precis, kanske. det är ju så. Eftersom det finns regler för hur ett lösenord kan se ut, alltså exempelvis vilka tecken som får användas, så vet ju alla i hela världen nästan hur, ungefär hur ett lösenord ser ut. Mm. Och därför är det precis som du säger, inte så svårt att lista ut Och sen vad ett lösenord skulle kanske kunna lite vara. Det är upp till vem lösenordet tillhör. Man säger oftast i, i filmer så brukar det vara... Eh, Användarens hund brukar väldigt ofta vara lösenordet. Ja, eller så står det någon, eh, någon tavla bredvid, ja. bredvid skärmen eller något sånt här. Eh, eller, eller hunden baklänges till exempel. Sådana ja. väldigt enkla saker. <laughs> Exakt. Sånt avråder du ifrån, hoppas jag. Det gör jag definitivt. Eh, för det är så här att lösenord som är starka, de som är svårgissade, mm. de ska ha. Man skulle kunna säga tre stycken olika delar. Mm. Nummer ett är att de saknar mönster på något sätt. Och det kan vara mönster som kan gissas av en dator, eller mönster som kan gissas av en människa. Ett ord till exempel. Ett ord till exempel. Eller hundens namn eller så vidare. Ja. Det ska inte finnas något mönster i det som man. i lösenordet på något sätt överhuvudtaget. Mm. Och sen så ska det ha en hyfsat lång längd. Man brukar säga att ett lösenord bör vara minst tio tecken långt. Och gärna fler än elva tecken långt. Okay. Och den sista grejen är att det ska innehålla många olika sorters tecken. Så inte bara bokstäver utan kanske lite siffror. Precis. Om det tillåts kanske lite frågetecken och lite sådana olika udda tecken. Exakt. Man brukar säga att det finns, unga, att det finns fyra stycken olika sorters tecken. Okay. Så då är det siffror. Mm. Sen är det gemener. Alltså små, små bokstäver. Versaler. Stora. Precis. Och specialtecken. Komma, punkt, utopstecken. Ja, måste vi exakt, exakt. Men jag tänker att det kanske finns en fjärde, ett fjärde tips när man gör ett lösenord. Det är att du inte har en referens till användaren. Mm. Alltså att någonting som inte på något vis har en koppling till användaren. Mm. Som till exempel hundens namn. Absolut. En bra idé. Mm. Om man vill så kan man ju baka in i detta att det inte ska finnas något mönster överhuvudtaget. Mm. För finns det någon koppling till någonting då, då finns det ett mönster. Det ett mönster. Ja, precis. Så det är en underkategori möjligtvis. Ja, precis. Eh, man kan ju fråga sig varför detta är ett bra sätt att ha ett lösenord. Och då är det så att många attacker som sker på lösenord kanske sker av en människa. Oftast. Ja. Eller så kan det ske av en dator. Eller med hjälp av en dator i alla fall. Ja, just det. det finns jättemånga eh, bra, säger jag, med eh, bra program som man kan lista ut lösenord med. Som är jättesnabba. Och med moderna datorer så går det otroligt snabbt. Och därför måste man hålla sig till de här sakerna för att undvika de problemen som kommer med de här kraftfulla datorerna. Mm. Mm. Eh, för det är nämligen så att de här mjukvaran som de här maskinerna oftast är baserade på. De följer en liten ordning som nästan i alla, nästan alla program är samma. Den börjar först med en gigantisk ordbok som den har. Mm. Och i den här ordboken så finns det termer, eh, vanliga ord från jättemånga olika språk runt om i världen. Och så finns det påhittade ord, kanske som man bara hittar på internet och så vidare. Sen finns det även en lista med vanligt använda siffror. Och en lista med helt enkelt vanligt använda lösenord. Okay. I den här listan så hittar vi exempelvis... Indiens mest använda läsenord är monkey. Okej. Okay. Och det mest använda läsenordet i världen sägs vara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det känns ju inte som att, att man är seriös om man använder sånt. Nej. Det, så är det. Så kan man verkligen tänka. Men det är otroligt många som använder eller så detta enligt undersökningar. Tänker man lite omvänt psykologi. Om att ha ett jätteenkelt <laughs> lösenord så kommer ingen lista ut det. <laughs> Exakt. Ingen tror jag att jag är så dum. Liksom. Mm. Men äh, Sveriges vanligaste lösenord, har du, har jag, du jag har tittat lite på så här undersökningar. Mm. Men jag har inte kunnat hitta någon som var just bara i Sverige. Okay. Men runt om i, runt om i världen så är det väldigt vanligt att använda sifferföljder eller bokstavsföljder som är på ett vanligt tangentbord. Typ A, S, D, F, G, H. Kvarty, kanske. Kvarty, ja precis. Allt, alltså bokstäver som ligger bredvid varandra. Mm. Så det är ganska vanligt också. Och de finns ju med i den här mm. ordboken eller vad man skulle säga. Och när maskinen då gissar på de här olika orden så slår den även samman ord. Använd, tittar på eh, kombinationer mellan ord som är vanliga. Mm. Eh, men även kombinationer av ord och siffror som är vanliga. Så jag tar några exempel. Eh, exempelvis Greta 69. Oj, är den vanlig? Nej, nej, det, det vet jag inte. Ja. Men, det är ju, men det är en ordföra. Det finns ändå ett bra mönster i den som den ja. säkerligen skulle kunna lista ut ganska snabbt. Okej. Okay. Jag tänker tänka ABC 1, 2, 3. Mm, kan absolut. Ja. Farfar 1949. Okej. Okay. Ja. Kanske. Eller en snygging. En snygging. Alltså ja. med, et, med ett eller. Ja, vad Möjligtvis, som helst. Ja. Det är alltså sådana här kombinationer. Ja, då, de finns med i den här ordboken som maskinen gissar med. Och eh, efter, musik, efter lite musik här så ska vi prata lite om hur maskinerna fortsätter när den här ordboken är slut. naiv med The Cooks. Precis. Vi pratade om lösenord på Radio Shore och om teknik helt programmet. Vi har pratat lite om en ordbok som används av maskiner för att ta reda på vad användare har för lösenord. Mm. Och den här maskinen ska jag påpeka det är en mas maskin som verkligen är tänkt för att användas av personer som vill ta reda på lösenord. Och tanken med dem är ju att de, de gissar ju helt enkelt tills de har hittat rätt. Mm. Det är så det fungerar. Och då gör de då alltså detta i en process som är förbestämd, Och den börjar ju då med den här ordboken. Även om den här ordboken är väldigt stor så tar inte det särskilt lång tid för en, i en traditionell lösenordsattack för att gå igenom den här ordboken. Hur många exempel kan den, kan den gissa på ungefär i per sekund? På en sekund så i en modern så kallad offline-attack. Mm. Alltså där Attack, den som attackerar relativt nära den som är offret om man säger mm. så, så sker ungefär 100 miljarder gissningar per sekund. Det är rätt många. Ja, det är otroligt många. Ja. Eh, men som sagt, när den har tuggat igenom den här ordboken det tar ju väldigt mycket mindre än en sekund. Mm. Okay. Så um, börjar den med något som heter Brute Force Attack. Mm. Det är alltså den du bara kör på tills den hittar rätt. Och hittar den inte rätt efter en stund så fortsätter den. Det är bara mm. det olika, är så det fungerar. Olika sorters, den har olika prioriteter då. Så den... Precis. Det första den börjar med är att kolla alla alternativ som det finns på lösenord. Där lösenordet endast är ett tecken långt. Okay. Så då börjar den. Är lösenordet siffran 1. Mm. Får ni tillbaka svaret nej så fortsätter den med siffran 2. 3, 4, 5, 6, så vidare. Mm. Och sen den lilla bokstaven A, lilla bokstaven B och så vidare. Sen stora bokstaven A, stora bokstaven B och så vidare. Och sen alla specialtecken. Och Nu är den färdig med lösenordet med ett tecken. Mm. Har han inte hittat rätt här, så betyder det att lösenordet är inte ett tecken långt. Så då går de vidare till två tecken. Och det här tar, blir det tio gånger längre tid, eller vad blir det? Om det är två tecken, jämfört med ett tecken, eller. hur Om du om det bara har siffror ah. så tar det tio gånger så lång tid. Men sen har vi 29 små bokstäver, 29 mm. stora bokstäver. Och ett tiotal specialtecken. Så det kanske blir en exponentiell ökning i. Det blir i en otrolig exponentiell utveckling. Mm. Jag, ska, jag tänkte demonstrera detta lite strax. Låter bra. Men... Vi kan bara poängtera här att nu när den har kommit till två tecken så börjar den med siffran 1 som första siffran och vad ska man säga? Det andra tecknet är också siffran 1. Så den gör ungefär samma sak med det första, första tecknet som den gjorde när det bara var ett tecken? Ja, så skulle man kunna säga. Å andra sidan så börjar den ta siffran ett först och sen mm. siffran 1. Sen när, om inte det är rätt så mm. byter den den andra tecknet mm. till två. Och gör samma igenom. process där som den gjorde på första tecknet i första omgången. Precis. Och är inte det något av det är rätt så byter den första tecknet till mm. två. Och, och fortsätter att göra om samma procedur. Precis. Och sen när den har gått igenom det här så um, har den inte fått rätt där. Då vet den att då är det inte lösenordet två tecken långt. Mm. Och sen fortsätter det så. Lägger till ett tecken för varje steg. Och går vidare. När vi pratar här om antalet gissningar så sa vi att den kan göra ungefär 100 miljarder gissningar per sekund. Mm. Har vi två tecken och internationella lösenordsstandards, alltså OE och tyskt I och så vidare finns inte med. Utan vi har siffror, gemener, versaler och specialtecken. Och när vi har, använder två tecken i vårt lösenord så finns det ungefär 2700 olika lösenord. Det är ju inte så många. Speciellt inte när man tänker på att det tar, att den kan gissa 100 miljarder gånger mm. per sekund. Liksom. Um, om vi går vidare och tänker på tre tecken, då går vi från 2700 till 600 000 alternativ. Så redan nu så låter det som det är ganska mycket. Ja. Men detta tar ju bara en otroligt kort tid för den här datorn. Att... En blinkning bokstavligt talat. Ja, verkligen. verkligen. Går vi till fyra tecken. Mm. Så är vi nu uppe i 82 miljoner alternativ. Fortfarande relativt lite. Fortfarande otroligt lite. Och detta ska jag poängtera förutsätter att bland de här fyra tecknen så har vi en siffra, en gemen, en versal och ett specialtecken. Mm. Då är det absolut så starkt som det kan vara när det är fyra tecken långt. Mm. Går vi till fem tecken så är vi nu uppe i knappt 8 miljarder olika alternativ, lösenordsalternativ. Mm. Med andra ord så kan... Alla personer i hela världen har sitt lösenord här. Just det. Och även om detta låter ganska mycket så har vi ju inte ens närmast oss en tiondel av en sekund för en modern offline-attack. Nej, precis. Går vi vidare till sex tecken så tar det faktiskt knappt åtta sekunder för en dator att hitta detta. Det har tog lite längre tid då. Ja, för nu är vi uppe i 743 miljarder alternativ. Mm. Nu börjar det bli ganska extremt här. Mm. Men det tar ändå fortfarande åtta sekunder. Det är ändå inte så jättelång tid. Skulle Nej. någon vilja ta reda på lösenordet så tar det inte så lång tid. Nej. Går vi till sju tecken så tar det ungefär tolv minuter. En kafferast. Ja, det skulle man kunna säga. Går vi till åtta tecken så tar det knappt 19 timmar. Nu tog det lite längre tid. Nu börjar det kännas här. Om mm. någon, nu måste ju någon verkligen vilja ta sig ja. in i det här kontot. Eller ha mycket fritid. Ja, precis. Går vi till nio tecken så börjar det faktiskt bli riktigt extremt här. För nu kommer vi upp i två och en halv månad. Okej. Okay. Då, är, då är det bara kanske säkerhetsorganisationer som har tid och kraft att lägga ja, precis. på detta. Ja. Fortsätter vi så kommer vi upp i 19 år. Om nio tecken. På tio tecken, eller? precis. Så det är ganska säkert. Det är ganska säkert. Om man inte har valt ett väldigt simpelt lösenord på tio tecken. Ja, precis. Och som jag sa i början här så pratade jag om att det är rekommenderat att man använder minst 10 tecken. För just här när vi kommer upp mellan 9 och 10 så gick vi från två och en halv månad till 19 år. Mm. Här blir det helt plötsligt nästan orimligt. Det är sällan man har ett samma lösenord i 19 år. Mm. Så om 19 år så kanske det är meningslöst. Ja. Och så kanske man. Den som försöker knäcka lösnordet kanske har flera datorer samtidigt igång. Kan det gå snabbare då? Eller är det... Precis. Detta är en det här jag pratar om är en traditionell mm. attack. Inte från någon regering eller någon större organisation. Okay. Utan från eh, kanske en stark persondator. Mm. Eh, går vi vidare till elva tecken så kommer det ta drygt 18 årtionden. Oh. <laughs> Och den sista som jag tänkte stanna på var 12 tecken. För en normal offline-attack så skulle det ta 17 400 år. Det är en med modern dator. Detta är en med modern Men jag, men jag tänker dator. så här, om fem år mm. då kanske samma process har kortats ner och förständligt, längre, förständligt mycket med tanke på kanske datorkraften har ökat Precis. så mycket. Jättebra så att, att man det. Kanske, det. Så, i, så i så fall kanske man lika väl kan vänta. Om man har kommit upp i 9 tecken och inte hittat någonting kan man vänta ett par år istället. Mm. Precis. Och det problemet finns ju: att datorkraft sker också exponentiellt. Utöver mm. att eh, när vi lägger till fler tecken så får vi en exponentiell tillväxt när det gäller styrka. Så får vi även en exponentiell tillväxt när det gäller kraft i datorer runt om i världen. Jag ska bara punktera här nu att vi pratade lite om attacker från större organisationer eller personer med lite mer kraft. Ofta så brukar attacker från de här större organisationerna, regeringar och så vidare kunna klara av ungefär tusen gånger så mycket som de här traditionella offline-attacker. Mm. Det betyder ju dock fortfarande att även om vi har 12 tecken här så skulle det ta 17 år för oss att komma upp mm. i, till det korrekta lösenordet om man säger så. Um, ja, så efter en liten låt här så ska vi prata lite om vad som händer sen. Yeah. Yeah. Off the night med bastill. Det är alltså en heta listan bubblar här på Radio Shore. Ja, men vi pratar om lösenord, och jag precis pratat igenom hur maskinattacker sker. Där den går igenom genom en lista av ord, och sen så använder den uteslutningsmetoden till, tills den hittar rätt lösenord. Mm. Och som jag har sagt så fortsätter ju den här processen tills rätt lösenord har hittat. Om inte, som du påpekar det här underlåten, det finns någon annan sorts spärr i systemet. I vissa system så oftast någonting som är kopplat till någon hårdvara av någon slag. Exempelvis en lösenord till en telefon eller en dator eller så vidare. Så kan det finnas någon spärr av någon slag där exempelvis efter fem gissningar så låses datorn upp eller så raderas. Hårddisken och så vidare. Och något sådant kan ju inte sådana här lösenordsgissare komma förbi. Mm. Eftersom du måste gissa så många gånger. Men den, den tråkiga faktumet är att väldigt många system inte använder det här systemet med, där den lossar upp sig efter ett visst antal gissningar. Så tyvärr så är det så att det här systemet fungerar ganska bra faktiskt. I många, i många fall. Ja, så nu har vi pratat här främst om att lösenordens styrka består ju av två faktorer när det gäller attacker från maskiner. Så det är alltså lösenordets längd och lösenordets innehåll. Mm. Längden är ju uppenbart. Vi har ju sett hur det exponentiellt ja, sker en tillväxt av hur svårt det är. Men innehållet är ju alltså vilka sorts tecken som används gemenerversalade siffror och specialtecken. Och det är ju så att för varje tecken som adderas in i lösenordet, för varje sorts tecken som adderas in i lösenordet, så blir det mycket svårare att li lista ut vilket lösenord det kan vara. Har vi exempelvis ett lösenord som består av två tecken, där båda tecknen är siffror, så finns det bara 110 möjligheter, 110 lösenord. Har vi istället två stycken olika bokstäver, en gemen och en versal, då är vi uppe i 2700 alternativ. Så innehållet har ju väldigt stor betydelse också. Och det ska man tänka på när man skriver in lösenord. För även den här betydelsen är väldigt stor när man kommer upp i långa lösenord. Låt oss ta ett exempel. Vi har ett 12 tecken långt lösenord som skulle kunna beskrivas som väldigt starkt. Mm. Och det här lösenordet det består, best, består av siffror, versaler och gemener. Alla de här är fullkomligt slumpmässigt genererade i det här lösenordet. Det finns inget mönster överhuvudtaget. Och sen har vi ett annat lösenord som också är 12 tecken långt. Men detta består istället av den lilla bokstaven a, den stora bokstaven a, en etta och åtta utropstecken. Mm. När man tittar på detta lösenord bara så här så kommer det inte vara så, kan man ju tänka i alla fall, att det lösenordet kommer vara mycket lättare att gissa sig fram till. Det verkar som det. Eftersom det, alltså det är åtta utropstecken i rad. Vem, vem är det som är så dum och har ett sånt lösenord. Mm. Men faktumet är att baserat på de här två attributen, längden och innehållet, så är faktiskt det andra lösenordet starkare. För det, har lika lång, det är lika långt, men det innehåller fler olika sorters tecken. Ja, just det. Så det är de två stycken olika sakerna när det gäller maskinattacker som är viktiga. Och då måste man tänka på att få med alla sorters tecken utöver den här längden som också är viktig. Sen är det ju dock så att det finns ju faktiskt en mänsklig faktor i det hela. Mm. Och att ha ett lösenord som är, består av åtta utropstecken det är nog kanske inte så bra för då ser man oss se, sitta och trycka på samma tangent ja, så blir det inte så bra kanske. Så det är inte så att jag rekommenderar att använda det. Men just när det gäller maskinattacker så är de faktiskt inte att underskatta. Det behöver ju inte vara åtta utåttecken. Det kan ju bara vara att det är alla fyra olika sorter. Mm. Och sen kan det vara olika in inom dem. Ja, absolut. Och man behöver inte ha fler än en av en sort. Nej. Så länge du har en gemen så skulle man kunna säga att maskinen måste gissa gemener på alla platser. För det är ju faktiskt så att lösenord är antingen eller. Det finns inget mellanting utan det är antingen Rätt eller fel. Men så när en, när en maskin gissar på ett lösenord så får mm. den ju svaret ja, ja eller nej. Finns det finns ingen evolution där. Nej. Men jag tänker, om möjligheten finns att man kan använda alla fyra sorter. Mm. Alltså den, den kordknäckaren använder alla fyra sorter när den försöker lista ut lösenordet. Yeah. Men det spelar då någon roll om man har bara använt tre av de här sorterna. För att lösenordsknäckaren måste ändå tro, måste ändå förutsätta att alla fyra sorter kan användas. Precis. Eh, det du... kan bero på vad det är för system som används eller vad det är för system som hacken försöker komma åt, om man säger så. Mm. Om hacken vet att den här sajten som användaren använd utnyttjar mm. den tillåter inte lösenord med specialtecken mm. då kommer vi in på den här problematiken att då kan ju hacken säga till, säga till maskinen eller mjukvaran att, inte... att inte inkludera ja. dem. Och ur det perspektivet så är det viktigt att man använder alla. Men det jag menar är att om man kan, man kan använda alla fyra sotter men då måste alltså den som knäcker måste försöka leta efter alla fyra sotter. Då spelar det ingen roll om man bara använder tre sotter, tänker jag. Precis. Om, det är, om den använder sån mjukvara som jag har beskrivit här nu så mm. har inte det någon betydelse. Nej. Det har du helt rätt i. Men som en standard för att man inte ska kunna... Alltså i många fall så kanske när du gör, skapar lösenordet så mm. finns de reglerna. Mm. Sen är, ja, så vidare. Det kan ju, Saker kan ju förändras. Mm. Så därför tycker jag att det är, ändå det, är, det är alltid bra idé att alltid ha med alla som extra säkerhet. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, ja, precis när vi pratar om den här mänskliga faktorn så är vi kanske den, det största problemet med den här mänskliga faktorn är ju att komma ihåg de här mm. För lösenordet. Ja, Jag har hört att det bästa är att ha väldigt svåra lösenord. Och sen skriva ner dem på en lapp och ha hemma. Mm, för att det är, det är statistiskt väldigt eh, osannolikt att någon skulle komma med och hitta den här lappen. Ja, speciellt. Om man kanske inte, när det gäller mänskliga attacker så kanske det inte är så praktiskt att sätta dem på skärmen. Nej. Men om du gömmer dem på ett bra ställe så fungerar ju det. Mm. Absolut. Jag tänkte föreslå ett ännu bättre system faktiskt. Okay. För det är så att jag kollar det här om dagen. Eh, och på, i mitt system så har jag ungefär 100 konton mm. på olika ställen som jag använder åtminstone några gånger per månad. Liksom. Och de här kontorna, de har ju olika användarnamn, så det är också någonting man behöver komma ihåg. Mm. Men sen ska man även ha lösenord på alla de här. Och utöver faktumet att de här lösenorden måste vara långa, innehålla många olika tecken och vara slumpmässigt genererade. Mm. Så får de inte heller vara samma någon annanstans. Så för om någon skulle knäcka ett lösenord så kan de komma åt de andra också. Precis, det vore inte alls roligt. Nej. Så man ska aldrig använda samma lösenord fler än en gång. Och som jag sa så använder jag ungefär 100 konton som jag använder aktivt. Och det blir ju omöjligt att komma ihåg detta. Ja, om man inte har något väldigt smart system. Precis. Och det finns jättebra lösningar på detta faktiskt. Mm. För lösenord är ju ett stort problem runt om hela världen. Mm. Just eftersom det har blivit så krångligt och det finns så otroligt många ställen vi behöver logga in på nästan varje dag. Mm. Så det finns ett flertal tjänster. Bland annat, jag ska nämna några. Och annars så får ni söka lite på nätet, kära lyssnare. LastPass, OnePass. Det är tjänster som är gratis eller Vissa har en månadskostnad. Mm -hmm. Ganska låg oftast. 10 kronor eller något sånt. Som är tänkt att hålla dina lösenord säkra. Okej. Okay. Så vad de gör är att de lagrar dina lösenord krypterat. Och den här krypteringen kan låsas upp med ett lösenord. Ett lösenord. Ett lösenord. Där har vi ju en risk igen. Precis. Men istället för att komma ihåg 100 kontonamn och lösenord mm. så behöver vi komma ihåg ett lösenord. Mm. Och att försöka lära sig ett lösenord som är tolv tecken långt och slumpmässigt det är för de flesta personerna inte särskilt svårt. Så det är säkrare att ha liksom ett lösenord på tolv tecken för att sedan komma åt sina lösenord som kanske har fyra, fem, sex tecken. Ja, precis. Och de här tjänsterna då de skapar ju så komplicerade lösenord på alla de här olika tjänsterna. Mm. Så du har ju som person... Har ju ingen aning om vilka lösenord du har. Jaha. Så då blir man av med ytterligare en sån här mänsklig faktor. Okej. Okay. Även om någon skulle vilja få ditt lösenord. Så så länge de inte har huvudlösenordet till de här tjänsterna. Så kan de inte komma åt de andra lösenorden. För du Just vet det. dem inte helt enkelt. Det är ju smidigt. Ja, det är lite praktiskt faktiskt. Och eh, på så sätt så kan vi faktiskt komma förbi den här mänskliga problemen. Vi ska prata lite mer om det efter en låt. Afterlife med Arcade Fire, som är alltså en heta listan, bubblar här på Radio Shore. Ja, och vi pratar om lösenord idag på omteknik. Och vi har pratat lite om hur lösenord kan attackeras med maskiner, vad som är det mänskliga problemet i det hela, men även hur man skulle kunna lösa det. Och lösningen som vi har pratat om är internetbaserade tjänster som är till för att komma ihåg dina lösenord så att inte du behöver göra det själv. Jag tänkte prata lite mer om hur de här fungerar. Mm. Det är ju nämligen så att många i sin vardag använder teknik varje dag. Och kanske flera gånger per dag. Kanske de flesta av oss. Ja, och många använder många internettjänster när man behöver lösa ordet. Mm. Det som är intressant är att många som använder de här tjänsterna, många personer pratar jag om då, mm. de använder samma datorer mm. när de loggar in. Med vissa undantag. Och vad man kan göra här då. Är att installera mjukvara på sin dator. Som är till för att. Hjälpa dig med den här lösenordshanteringen. För de här tjänsterna. Om de inte existerar på din dator. Eller på din smartphone. Eller på något sätt. Så kan ju inte de börja skicka dig massa lösenord. Mm. Så fungerar det helt enkelt inte. Utan är det så att man är vid någon dator. Där man inte har varit förut. Då får man gå in på de här tjänsternas hemsida ange sitt lösenord och därifrån kan man då hämta lösenorden för den tjänsten som man vill komma in på. Okay. Mm. När när man ska generera lösenord genom de här tjänsterna så brukar de fungera så att eh, de använder sig av sevdo slumpmässiga nummergeneratorer som vi pratade om för några program sedan mm. för att skapa de här lösenorden. Och de blandar då alla alla aspekter som jag har pratat om. Eh, man kan ange oftast en längd och sen så blandar de alla olika sorters tecken i den här lösenorden för att de ska vara så starka som möjligt. Mm. Så det sker ju av dem. Så det är inte så att användaren behöver sitta och komma på lösenord för varje sajt. Ja, det är bra. Mm. Det är väldigt bra. <laughs> Speciellt just eftersom människor i sig i regel är inte så duktiga på att vara jätteslumpmässiga när de ska skapa sina lösenord. Mm. Och det är ju ett måste när man ska ha starka lösenord. Ja, precis. Ja, eh, de här tjänsterna då, de är generellt sett krypterade med hjälp av den här nyckeln som vi pratar om, som är huvudlösenordet. Det betyder också att eftersom det lösenordet är det enda som kan låsa upp de här, så kan inte någon annan komma åt din information, inte ens någon från det här företaget eller så vidare. För det är ett så det, svårt lösenord. Ja, om man använder ett svårt lösenord. Mm. Precis, det är ju en förutsättning. Ja. Eh, men det är ju faktiskt väldigt viktigt. För med det här lösenordet så får man ju väldigt mycket kraft. Kan man lösenordet, huvudlösenordet, till och de med den här tjänsten, så är man ju ganska körd om någon. Om någon, om det kommer ut till fel person. Eller vad man ska säga. Mm. Får, jag, får jag fråga... Mm. Eh, vad tycker du om, eh, som det finns i många webbläsare, funktionen eh, autosparade lösenord? Det Är det någonting som du använder och tycker är användbart eller är det osäkert? Jag använder det inte personligen. Mm. När man ska kommentera om det är säkert eller inte så är det förutsatt att man vet hur den här datorn som det sparas på. Mm. Vem det är som kan använda den. Till exempel om man har en, en laptop. Mm. Och då har man ett lösenord på själva laptopen för att komma mm. åt den. Ja. Och sen har man autosparad lösenord som man inte behöver logga in överallt. Så länge hårdisken är krypterad okay. så kan man göra så. I de flesta fallen så är det ju faktiskt inte är krypterade. Eftersom det krävs ganska mycket extra från användaren. Så har man inte en krypterad hårdisk och lösenordet på själva datorn kanske inte är tillräckligt mm. så är det inte en bra idé. Kan man komma åt datorn, komma förbi det här lösenordet på själva datorn genom att till exempel ta ut systemhårddisken och koppla in den i en annan dator och komma vidare så? Ja, men då måste man gissa fram lösenordet först till okay. hårdisken. Okej. Okay. Mm. Eh, det är ju nämligen så att i många av de här webbläsarna som du vill prata om när mm. man sparar lösenordet mm. så sparas de helt utan någon som helst Okej. Okay. För det har, inget, det har inget lösenord till webbläsarna generellt sett. Nej. Du behöver inte ange ett lösenord för att komma in i din webbläsare. Ja, så så... I, I till exempel Chrome, där kan man ju logga in på sitt konto. Och sen ja. tänker jag att eh, all information ligger så att i, i molnet så att säga. Tyvärr när vi pratar om Chrome så eh, trots att de faktiskt skulle kunna ha den här möjligheten mm. så sparar de det helt okrypterat. Det är så. Ja, den, till och med alla lösenord är till och med lätt hittade så går jag till din dator och den är upplåst. Mm. Så kan jag hitta den här lösenordet ganska snabbt. Det så, är bara att gå in i inställningarna så kan man okay. hitta det där. Så det är ganska osäkert med andra ord att ja, använda Autospor. det är inte en jättebra idé. Men är man säker på att den här datorn kommer aldrig komma i någon annans händer mm. då är den jättesmidig idé. Ja, absolut. Men det, då måste man ju vara säker på det. Mm. Har man en sån här tjänst där man måste ange sitt huvudlösenord så är det inte det ett problem eftersom det är krypterat med det här lösenordet. Mm. Ja, eh, så så... Kan man lösa det här problemet med att ha komplicerade och långa lösenord på så jättemånga olika tjänster? Nästa vecka så ska vi prata lite om vad man mer kan göra med lösenord och hur man kan använda andra sorters bekräftningsmetoder. Men efter en låt här så ska vi sammanfatta vad vi har sagt idag. Best of you, skrek Foo Fighters i var öron. Det var alltså, vi är på Radio Shore. Precis, vi pratar om lösenord. Och jag tänkte nu sammanfatta lite vad vi har sagt här idag. Härligt. Lösenord är alltså till för att identifiera personer. Och mm. bekräfta deras identitet. Ja. Lösenord ska vara svårgissade. Det är en bra princip. Mm. Det betyder att de ska inte kunna gissas som en maskin eller en människa. Mm. Och de ska ska... Vad ska jag ska säga så här. De saknar helt enkelt mönster på något mm. sätt. Mm. Så tips då till de som ska utforma sina lösenord är? Det är att försök bara skriv ner några siffror, bokstäver, bara hitta på någonting. Och sen så ta kanske tio tecken långt, det brukar räcka. Mm. Och sen försök lära dig det. Om det är det enda lösenordet du behöver lära dig så brukar det gå ganska snabbt för de flesta personerna. Ja. Och det måste vara långt som vi pratar om, för längden har väldigt stor betydelse, speciellt när det gäller attacker från maskiner för hur svårt det är att gissa det här lösenordet. Så gärna minst 10 tecken, om möjligt 12 eller fler. Mm. Och innehållet i lösnordet ska vara brett. Det ska alltså innehålla versaler, gemener, siffror och specialtecken. Men när i lösenordet de här olika tecknaderna kommer upp det har ingen betydelse så länge de existerar där. Mm. Och det gör inte någonting om du har fler siffror eller fler gemener. Du kan ha jättemånga eh, siffror om du vill så länge du har minst någon av varje. Jag tänker, skulle man kunna göra nånt skulle skapa ett ord som fonetiskt låter som någonting man kan tänka sig huvudet mm. för att skapa en minnesbild av det. Mm. Skriva fiffolog till exempel. Det är inget ord i en ordbok. Nej. Men det är något fonetiskt som man kan komma ihåg lite lättare än x3, 4 utropstecken. Mm. Man kan, alltså så länge man inte kan hitta något mönster i det mm. så kan man ha hur många system som helst. Mm. Man kan ta Skriva Joel baklänge så sätter jag en punkt mellan alla mm. och mellan de två, mellan O och E så sätter jag nya och så vidare. Eller byta ut ett O mot en nolla och ja, byta ut man... ett där mot I och, och så vidare. Mm. Så länge det på något sätt är slumpmässigt mm. så det inte finns något mönster i det. Mm. Sen kan man ju komma på det här, läsa läsenordet hur man vill. Mm. Men så länge det kommer upp till de här kriterierna så, är, så ligger man på den säkra, säkra sidan om man säger. Det låter bra. Så, mm. Och eh, något som jag ska poängtera är ju att vissa tjänster de tillåter ju inte att du har jättelånga lösenord. Mm. Vissa banker vet jag exempelvis har tillåter bara sex tecken. Det är ju inte bra. Det är inte alls bra. Men vad man får göra där är, helt enkelt är ju ta den här ganska dåliga situationen och göra den så bra som möjligt. Mm. Använd de tipsen som vi har gett er. Mm. Använd så många olika tecken som möjligt och Om möjligt, använd inte den tjänsten med lösenord utan använd en säkerhetsdosa till exempel. Precis, precis. Och det var ju jättebra att du sa det. Mm. Det visste faktiskt inte du. Vi har inte pratat om det, jag och du. Oj. Men nästa vecka så ska vi prata om vad man kan göra utöver lösenord för att göra tjänsterna säkrare. Vad bra. Mm. Det var lite före min tid. Ja, faktiskt. För det är ju så att lösenorden är ju faktiskt... Någonting som är antingen eller ja eller nej. Mm. Och de är alltid någonting som någon behöver komma ihåg. Mm. Antingen så är det du eller så är det någon tjänst av slag. Mm. Men så fort det här lösenordet kommer ut till fel person då finns det ingen återvändo. Nej. Så är det tyvärr. Och innan vi lämnar så tänkte jag poängtera en annan liten rolighet. Och detta är ingenting som jag pratat om tidigare idag. Men någonting som man hör från många är att du måste ändra ditt lösenord varje vecka eller en gång per månad eller så vidare. Det känns lite onödigt. Vad tycker du? Jag tycker det är helt idiotiskt faktiskt. Du kan att man ska ha samma lösenord hela tiden på en tjänst till exempel? Det skulle man faktiskt kunna göra, ja. Grejen är nämligen så att så som det fungerar i praktiken mm. så är det att om någon maskinattack eller så vidare har hittat ditt lösenord. Mm. Då väntar de inte en vecka med att utnyttja det. Nej. Så chansen, är, chansen att du hinner ändra ditt lösenord från att de har hittat det är så otroligt liten. Mm. Så det är ingen idé att du sitter och försöker ändra lösenord hela tiden. Utan börja med en bra grund. Börja med ett bra lösenord så klarar du det jättebra. Mm. Och nästa vecka ska vi precis som sagt prata om vad man kan göra mer än lösenord och hur man håller sig ännu mer säker. Ja, ja Tack så mycket. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Jor. Ja, precis. Och vi har pratat lite om lösenord på Radio Show. Vi ses nästa vecka.